Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala asyfi was salimin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raqash li sadri wa yasir li amri wa ahluqta min lisani ya rabb qawlis sadid. Dava e Bosne na braci i cijene, braci i islam. Ja odje Bosne iz Doj do Mogrije u Skopje progovarati i nekoliko Rado mi je da prvi kuta dostojem u gradu, inače u ovom dijelu tako, Dunjanka. Prvi kuta sam pogledao i ovdje su imao prve utiske u ovim mašim džanijama i džanijima koje sam povišao. Jasno sam vidio da je proces kreduo i da je proces da bi dakle, proces osvješćivanja Muslimana u svim dijelima svijeta, bez obzira koju naciji pripada. Jer nas veže jedna posljedna nit koja, je tako veže jedino ljude koji su skloni da vjeruju o vas, u dnani u obavu poslanika Muhammeda, slobavu, a nekoj samleti. I to je ta nit koja će nas vjezati sutra i u teštu. I zato je nama zadovoljstvo da možemo se družiti sa ljudima koji će sutra, a Bog, da biti u dženeckim terivojima sa ljudima koji će insha' Allahuteala sjetiti zajedno s alaihissalamom, sa ljudima koji će gledati to uzvišeno biće albaha dželjšanu koga nismo mogli vidjeti na ovom svijetu, nego ćemo ga jedino, isključivo moći vidjeti sutra na sutnjem danu i to ne može ga svako vidjeti, jer onaj koji ga nije vjerovao, koji nije u njemu i tako, koji nije bio Skon opogljavanju njega jednog jedinog nežega li mi djetinic se moći približiti njegovu veličanstvu i njegovu supremaciji, kao to znate. <coughs> Jedin će ga vidjeti u dženetu i to će biti najveća radost. Kako islam, sučenjaci, neće biti najveća radost dženetu. Iako je dženet previjekno, što kaže Allah, željšavljeno, kad nisi kuci, ka Boži poslane, kada je vijenem Mahadisu, da je ulat za svoje robove, za vijedniku i žernetu, ono što ono nije vidjelo, ono nije čulo, i ljudska pamet nije mogao ni zamisliti. E sada, takva rjefota koju mi iščerpijemo, koju žernkujemo, neće na biti na umu kada vidimo gospodara, svemira i svih nas. Onoga koji nas je stvorio, koji nam je sve ljepote dao, ono što vidimo i ne vidimo, osjećamo i ne osjećamo, ta ćemo ga gledati i to će biti najveća radost. Svaki puta, kada ga vjerim sretni u dženretu i kada pogleda u lize svoga gospodara, deset puta će biti ljepši. Kada žena vidi gospodara u Laha Čelešanku, ona će s lome mužu doći deset puta ljepša nekto je bila. Kada je muž vidio Laha Čelešanku, on se vrati svoju ženu u dženretu deset puta ljepši. I tako svaki put. I svaki dan ćemo vladati svoga gospodara i svaki put ćemo biti deset puta ljepši. A ima li lepšije ljudi od vijevnika? Al' Allah je a kakvi ćemo te kako biti? Da. dan da i svakog ugradanja u vade se buda ljepši. Jer trenite, sušta je hodna. U njemu je sve što je najljepši. Što je najbolje, što je najfiniji. Odhavte miris našo odvrljara i, i Ta, je miris na biljke velazi je dženneta, a sve što da je vjehennema. Sve što je loše i željenoma, a sve je dijeto iz I u dželjet će biti sve najljepši. I naše gledanja Allaha na šaru, i naše društvo sa Lekicam, naše društvo sa ranijim ovam, poslanicima i miljenicima, i naše društvo sa slavima, naše društvo sa našim predvodnicima, naše društvo sa našim roditeljima, sa našim porodnicama. To će vi posljedan osjećaj kojih ni ne možemo nikad premijeti. Riječimo. je dželjet se ne može riječno premijeti džene će se samo doživjeti onoga momenta kada u njega uđijemo. I što kada Allah, Želešanu, govori u Kuranike Rimu i pokušao da mu približi, no su približava nam pod svoje ajete dženevski repote, to je samo da nam ukaže na ono to mi znamo. Mi znamo samo to mjesto zagranjalačke repote. I znamo život u našim naših u našoj djeci, u našoj imovini. I Allah, Želešanu, to nama pokazuje da ćemo imati sve u dženevitu, svoje najdjeće u našoj imovini žene i našu djecu i sve ljepote koja ovaj dao u žemljetu. Ali samo da nam približi, približi džemljet. A u žemljetu će to biti sve hiljade i milijone puta ljepše, daleko finije, daleko, dakle bolja prostora nego što mi to ovdje imamo. I ovdje što je neku, taj djela prostora je predljivo i naoma je smije. Tako kad ovdje se neki miriš, vidite kako se lije poslijate. On mal te je vježi kad, kad miriš malo, osjetiš. Je to je divo džemretu, ali to je onaj što mi je repit biljardnici, divo džemretu. Naša uživanja koja imamo ono na svijetu, kad jedemo baklavu, kad jedemo ne neku vočku, javuku, krušku, bananu, se josimino, tu ljekotu, salu, mogu samo, onoga što jedemo, a ulađe za šalmeće dolo. Daleko, onaj, daleko učiniti, pusti na sudnje vranu, kao što kaže Hasan Abbasnik, kada ono dolje u džemretu je, pa bide u džemretu, poče joj pravi u džemretu. Evo potasno smirno na Dunjalog. Eno iste je kruške, eno iste je šrive, eno iste je dunje, eno iste je obeljice. Ali grabe ne su blizu isto. To samo je na isto. Ali je to stotine i stotine, hiljede puta upustnije, ljepšije nego ovo što je na Dunjalogu. Vite, a je samo nešto černeskog prostora na Dunjalogu, pa mi ude lo da se zadimo tim je potala. I kad oljete na naše lijevo jezero, Bilo gdje ovdje na Malkana, bilo u Posti, bilo u Makenuri, bilo Turo, bilo svijeta, bilo u Turskoj. Vidite, kad vidite neko more, taj jezite, taj je planino, pa jezite, neke planinu, pa jedan, onaj, što bi redi, dizajn koji šala, oni boja, onoga, ujesijete, viš je, zeleno, crveno, rašukuto, nema kako nema. I stanete pretinu. Stvaraj ima Allaha, želešamo, ostanete bez teksta. To je samo dio dželbetske ljepote koji Allah malo rastostro po dunjavuku, to je jedna kaap koju je Allah bacio na ovaj dunjavuku, tih nekota, a one glavne nekote ostavljaju za čene. Nijakako je vječno uživaj. Ovdje nas je sada Allah poslao na nas iškuša, da vidi kako ćemo se ponašati. Hoćemo li primijetiti pje Allah ove znakove koje je rastostro na ovom svijetu? Hoćemo li se pratiti njegovom pokutu? Hoćemo li švatiti da on jedini gospoda Možemo li zahvaliti vam kad shvatimo da li jedini gospodari, možemo ostati na njegovom kutu zato što li jedini gospodari, možemo li biti svjetni i znati da će ono samo presudjivati na svodnje namenu, da suditi budmaniti, i ti određivati ko će učernjeti, ko će učernjeti, ko a ima liku koga treba se više obražati nego njegok. Vama i meni, kad bi dao sto hiljada Znate kakvim zahvalim bili pred njemu? Stotinu hiljada eura. Ima liku od vas kada bi nekom od nas od Ludi donio i stavio stotinu hiljada eura i rekao evo ti to je odmene, pomogi se nam. Svi mu bili zahvali. Tom čovio. Ali sutra je to ova u jedne drave, je tvoj dječi tu izme drave. Nekom trebaš srce, bubrag ili nešto drugo to vrijedi u, u današnjim klinikama po 200 do 300 hiljana eura. I če mi ti dao 100 hiljana eura, da si toga, ali ne moraš da presadiš magišnjih ubreć svome djetetu u najboljoj klinici na svijetu, nego mora tražiti i mogu za drugi 200 hiljana eura. Allah nam dao sve. I vi, kako nas nije stijen? I slug, pa niko nas nije duhu. Ha, sam izlite kad plažali slug, Pa vi, pa ostali blagodati me na Allah dao, kako bi onda te bili zadovane da nam ljudi daji. Allah, ne bi sve to da gledajte. Vi dok mene gledate, vi uopće ne, ne kako me gledate, da li trepčijete, ne trepčijete. Ja kad sada dovorim, uopće ne mislijem da ćete biti ruku ili ne, ruka sama se diže. Kada idete u džamiju, u džamiju, vi uopće ne razlišljate kada ćete koriju nogu osjeti, kada ulažite u džamiju po sužetu, treba ući desnom, izaći lijevom, a sve ostalo, kada idete ući, ne da treba tići nogu, 3 cm, 5 centimetra, 10, evo, hvala Allah to, sad u nas, kako je te zaključite uspostavljeno, nealžno, ti je lijepo korak da sidit, sad miče, kad bi ti na svaki korak razmišlja, aha, sad moram, podini desnu, gleda, 3 centimetra, sad lijevu, sad posjetaš, moram oma nogoga, podine desnu, sad lijevu, još koju švjetaš, ideš normalnu ruke same, Svame razli, kako ovla teme, ja nismo ne Sve to, Allah za Rašanu, dao i da bi se zahvaljivali, svaki dano bih na srti, došli ovdje u žaniju, i u njoj svala, bih na srti, stotivog godina moglo bi živjeli, ne bi mogli zahvaliti, samo na ovu godinu je za Rašanu. Zato, Allah za svoj vodna straž, neko najavljeno ovdje, ovdje, ovdje predavaju da se dobrojimo Bogu i dobrim djelima, vi ćemo to spojiti sa onim što Allah zašalju nas traži. On je htio sa svim onim blagodacima da nas učinje i Bogu bojadno. Da mi gledajući te blagodati i gledajući velje ljepote koja Allah raspostavlja u čitomu duljanu, da na načina da se vrahimo Allahu zašalju da Da ne Allah stojimo, za nekoli stojimo, Ova traže odnosno što ne možemo podijeti. Samo ova traži da zahvalimo ga Karlova ja i Arabi Tebišića. Ja sam gledao ljude, da sam neka dišao u medresu Bozoru. Iz tešnje i doboja prema Saretu, kada sam prolazio Bozom, sjedi čovjek u Bozu, a onaj dođe i stavio cigaru u usta i okreće se nema šidlice da ne upali cigaru. Priletim onaj putnik što sjedi kore neda, pripali u cigaru. I ovo je Karlova i Hvala te najljepša. O, ovaj čovjek njemu potpalje cigaru. Ovaj čovjek njemu vištava još i drave. Jer ne bi širnici, ne bi izmušio tu cigaru. Svaka cigara uništi bar 1, 2, 3, 5 minuta ili sat na života. Tu nauka sve više je dokazuje, vidište na kraju, šta će tek to kažat? Jer nije nauka ništo niko razvijena, jer on kaže svakih svaki je onaj štetnosti koji ljudi I bilo koji imao tako onaj štepnji i teta je i tuha. I niko ne može rediti tuha, koli izni čarik <laughs> u štepnji. I ovaj god je odvali u cigaru i ovaj kaže hvala lije. <laughs> A koliko danas ljudi zahvali je Allahom žele šaru na drugim blagodatima koje su iznad ovoga. Mi čarici zahvalimo samo što nam zapale cigaru i što nam mištavat rade. Allahom koliko ljudi danas zahvali je, koliko ljudi se ne da je gospodaru svijetelovat. Allah, Đanr Šarunov, preko svojim milijevima i poslanika, preko koji je spustio svoje zdanje na ovaj svijet, da ga ono šire i da to bude važnje na generacijama koje dolaze i naših poslanikove. Islam je poslao Burhani Kering, da nam ukaže na te kutebe mira i spasa, da nam na kutebe bojavnosti, da nam na to da ono što Allah dao na svijetu, u sve miru, oko nas i na nama samima, da to prepoznamo i da vidimo je da vlad više zahvalim nebo onome ne čovjeku koji nam je zapalio cigari i ni ništa nam pravi. Pa zarazlužio da mu se zahvali, a pa Allah nije zaslužio koji nam je sve dao. Koliko ljudi ima... Allah čita u gane 100 leta. Koliko ljudi ima... Ustane zdrav, uleđila prav, pa ne traži ljara da bi te više učiniti. Šta Allah traži? Ne traži, dao. Pa samo traži ja da na da karikara bi te više učiniti. Ne traži ja da mi sjećemo zahvalim sebi vrhu, kjer je to, ono što je Allah dao, ti ne mogu da primatiš tim prstom, pa ono ne traži cenocije sa svaki dao prstom, samo traži da taj prst upotriviš njegovom putu, da kažeš, Allah je jedan jedini, šta ti tali u tog dine? On da ga da kažeš on je jedan, vahid, aham, samedan, on je jedan jedini, on je kuri sve stvara i sve daje, što ti to traži od tebe, ne traži ništa vrhu, Allah kad zaradiš danas i onda daš za njega, da kreš, ja ne mogu izgleda, treba opet i koristiti svoju porsu za sebe. Pa Allah, što on koji traži da moći ti u svoj metak, reko zahjata, vidjeli ste, ne traži da mi i sam metak, ali i popusti. Još sve ono, dao. Ti ćeš već, kako u, u filmu? Pa ti se smilovo da nisi imao vidit? Šta ne mogo da radiš u filmu? Čo da bi ne stije? Šta da ti Za kako da radiš? O, I od tako centralno gdje dočetuješ one telefone i prenosiš dalje, da si lugu. <laughs> Nego to je Allah to no, opet. Okay. Pa, da drugo otičeš posao da imaš lugu, kako bi mogli u polizima. Na posao udare 50 km, 70 km. Da ti Allah uze obje ruke, šta mi radi? I na kraju da ti Allah udre pamijen. <laughs> gdje bi stigao? Duševu bolu. Kod psijedara. Pio bi lugu. Razumijete? I sve ti Allah dao, da vremen, ne moraš samo reći, ja ne bih tebi šeći, ne moraš 2.5 posko, onoga što ti je dao, dajiko, posto, da 2.5 posko da podijeliš, razumijete? I onda ima ti još to je puno, ako puno mora, misli da sve dadeš za razumijete? imamo pravo, nekako, imamo pravo da daramo i ono što je dao dao na trošku. I znaš neviše je potrebe, kako je a neki će razumijeli, je kontrola noći. Evo je tako shvatite. Sve ona svima je dala Ali to ovako mi znaš, ali namo sva sad, da sada je puni muži, drugi metak užva. Pošto malo to za. Ta kako kažujem, mi bismo u zlatne Damasko. Ke našo stimala puno ljudi te krv, one pravne, selmanske krvi. Vidjeli ste, e tamo Damasko ono je poznato je bismo žani kaže u teveri Olega da je vjerno bio vstruje i naši mistera Pa smo mogli dati, a to je upalno pougasimo kad A džaniju lažimo svijetu, mogu su bilo uvijek otvorili. I najveće, tijelo ostaje, namaz, ostaje na malu, ostaje u nekođi, nebo iza kola neći, pa i paru, pa. i su džaniju bile otvreni. I naravno, ovaj kuteverija koji se prihao za tu enerijsku džaniju, on je u on one redire i one lampe koje je imalo po cilu, on je gaz. I on ubasi gaz, najveće je, gospodin Ačeo, ja se upaliti kad se završili, ugasi se te lampe, Ako neko dođe, on će on doći namal, kužje upalije po vasovi, tako se to trašiti. Međutim, on iz zajacije naspije gasa, da pridu, dođe, saba, da sa, Nekoj, da, a sada negdje gasa nema njega lapa. je gas i stresu, otim. I jednom i ti tri puti, njegu do sadi više, on gas naspene, on gasa nikad. I onda ovdje u toljaku, neko uzima, sačka će a njega. Znači, a njega sačka. Kad dolazi, jedan, jedan mladić ulazi, e on lamp kufil us punae votule gore ona e kema to isli sa sebe do posuveda kod on ima sebe sile lampa ma i kaže haza beitu ma fovat ka što je zoval jamia tu allah ocha haza beitu ma wa ali abtu allah ayash rob allah rob allahumma kushun allah Haza Zeyn Zeytullah <laughs> Mala idrāz veli Allahumma I fi no nasbeta I utad vidi u sva gostubo Sva gostubo esat sa su prija Haza Zeyn Zeytullah O ene' Havdullah Haza Zeyn Zeytullah A on en uterilu ya finu Kaj dupu e Haza Zeyn Zeytullah O ene' Havdullah Haza Zeyn Zeytullah To je, to je da bava, to je. Svijet, nesam žli. Dakle, to je da može. S da Allah dao uzmanju i žani uzmanju, i od pojedinaca, ne može. Allah je nama dao i mi to relativno imamo. Dakle, znači, to nije naše, Allah može samo pomalu da uzmanju. Koliko je ljudi imalo sredstvo kod jednom nestane, a Allah to hoće. Znači, nije, nije pro tebe, jel' tako mi, ne tako nekako, ali, kada Allah, da će da se odrebaš, da izlubiš, imaš veliku nju, bude poplova, imaš, U njegu samo ova dana razporići imate onaj prednake Sunnje Gana kad će čitale njive naselja propadati u zemljima. To je spomenuto i ovaj milijen od prednaka Sunnje da će biti propadanje u zemlju nadvor naših griha koje će vam pokazati svojom životu nadvor. Razne razmrate. Allah će imati kamenje koje su živati na ljude s neba, zatim daće da se mijenjaju ljudi, imaju likove iz likova i sana, u likove hajwana uz svinja i majmuna i na kraju će biti da će razgubiti onaj zemlje i propadaće Če čitani gledali u tu tuk zemlju, duboko u zemlju, ili mahalem, ili čitaj familije. Pa će drugi reći, no, familija, pogito će na neko, eno, kar je propala u zemlju jednostavno i svi se, Pogušuju zemlje i i slednji ovih morađe. No to je kad Allah hoće, nema šans je da se čumaš. Što je I sad, ako priznam da je to Allah, blabili Naš način jeste da od našu, dakle, svi dođemo do bogobojaznosti, da pokušamo da radimo na tom posvješćenju, to, to da postanemo bogobojazni. Dakle, da se Allah bojimo na njegovim, rancamo svojimo na njegove halale, uzmijemo njegove hrame, ostavi To je nasza da, to je zgodzujno novo svijet, da spodz namo koje na gozpada, koje Allah, gozpada čenira. I kao poslanik ala islam, ađed ala neha inna amre'u illa ulaubu hain, ula i se li ahadim illa nebubili. Kaja poslanik ala islam, faszinantno je za verjujuček od jednog vjerika, ahto ja se za za imratim, za dejenim jednog vjerika koje mi Allah davu njegova svaka stvari je ajfanih. A to nema nikom posivirni. Zapamite, brači moja. Nema nikom posivirni ova dva svojstva koja vijenik ima. In esamethu sebra u šekere takane kajmele. Ako ga zadesi, ili Allah mu spusti neku bladoda, mi je pot, dobrotu, on hato me zahvali Allah. To je jedna misugina vijenika. A druga pojene je saavetku, dar vralu sadane vrtea nekajnada. A drugo je, ako gazdasi kakao sibe, nesreče, on osa vori, i gude dobro. Tako je, vijeli, uvijek je dobro. Ako gazdasi glada da to karriere pitevišuću. Ako ima dobro auto, uvozi nikako ne staje. Ne moj govorite, aš toso ga švabe, dobro da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Ustijem kolam, ti mašeš na one, tamo sam sa Francuske i sa Švarske, razumiješ? Uvijek da kažeš kako je Allah lijeko po meni podario u mijavnici. Ovaj Mercedes, ovaj Audi, ovaj Peugeot, ja da bi tebi šuđu na njenu. Pa će vidjeti kako ti Allah ga još još ne učuvao. Kako te Allah sačuvao, ne sačuvao, kako ti Allah Allah gade, šarmer, kapsan, ja njim osvojim. Gostimo, kakav šarmer, ne, Allah, ti je bio čoram. Jel ti jedna uzela uvijek, razumijete? Da si bio bez tri, bez ruke, bez jedne noge, koja pošla za tebe, razumijete? Žuj, govori, kapsan je na lije, to sad je ja šakiru. To kaže, jara te, para tebi, učinio potpunic, je na ovoj pa se moja lije, pa moja za mene Zumjeti. I dobio sam plavu hanku i ja da bi te mi hvala plavove koji se upodario. Pa će vidjeti kako će Allah lješku ljubav, više je zbog zavljati među vama, kako će taj brak voljeti E to je ono što, što nisam ima kod sebe, koji ima u, u sebi, koji ima takvalu kao sebi. Dakle, kad ima neku blagodaju, ona lagu za hvala. Kad ima neki musime, poginjemo nekom, umremo nekom, a to nema ostalo. Kako to u moj vremenu vidjeti, onog infrak treti? Moje usloka su pogine. Moje padnje sa brade i padne, padne presili na hiret. Da kažemo, ja i bih, ti si davao to moje djete ili mojeg babu ili mojeg rođaka. Ti si ga Samo da to shvatiš i razumiješ. Koliko onda da će čovjekom to potmijeti, razumijete. A kad čovjek to ne ima, onda on sam jedan set, onda mora alkoholini i ostale aspiriđer, upotrebljava zasmirenje živaca. Najbolje ispirenije je Bogu bojazat, da znaš da Allah dao svijezni, da Allah dao nešto i blagodat i najmjer zahvali i da ti je dao neku, ne daću, najmjer osadnu, osadnu, zato su brojni ljudi čim djeci se neki loš odmrat kažu Ibna Alimla, -e Ibnayla i, al -e -i rađi ono. Bilo li neko komine, bilo bez oni kažu Ibna Alimla, -e Ibnayla i, al -e -i rađi ono. Svi smo mi Allahovi, svi se Allahovi račamo. To je Allah na ovom uvijem tačnom gledu u momente dokad će trajati ta pravla da ti više ne imaš. U tome shvati da je to Allahova poruka za tebe. Da Allah želite da ti me nagradiće, ćeš biti sabit i ćeš posabuti. Daži Allah na različit će da je to odmjena, jel? Ako misliš da je njegov drugim to dao, da nešto sam gledeš? Ako ne shvatam da je to stupina koju je Allah žučanu propisao, razumijete? Jedan priliki naš profesor, na Hmetiju Sejiću ozom, možda je od vas, vjerovatno mnogi ste čuli za bio jedan od naših najvećih javljima u posljednjacima u 20. stoljeću, on je nam na fakultetu i ovdje nje kaže kada je bilo na velika nesreća, kao što znate, u kakru, bile u Brezi, kada su ono rudari izginuli, onaj, iz stariji mjerov, to znate, ovi manji ne znaju to je dano, bilo 65, 60, 70, koje godine, onaj, e tada kada, kada su izginuli rudari, većina do njima su biti jer to Kakka i Breze su iznimanska mjesta, one koji je od kršćana radio mali broj, tako da je mali broj kršćana je poginu, jedan, dva, tri su poginuli, a naši je jedna u stotpjelu 50-70 kudi izgivno u toj jednoj ludarskoj nesreći. I sada su došli za ove kršćane, su došli svećenici i njihovi pokovi da isprate, a došli su uslimanski je otakvo vrijednici i efendije da isprate ove ljude i ljude. Je to je bilo zajednički, bio je tada Karo Džemal Bijezić, Rahmetli, koji je bio tad, slan ono, je otakvo, On je bio tu ne, na tom dženaziji sprovodu, bili su, branku, piku, su, poznali, boličari, su u Branku, više poznati boličari iz bivših Jugoslaviju. To je veliki udar bio za Čitavu, on je otakvo Jugoslaviju, i došlo sabrali na tom dženaziju i taj sprovod. Muslimari su imali dženaziju, kršćani sprovod, ali jedan klas onog kršćana su bila, onaj bogijuma, a ostalo su bili muslimari. I Karl Rahvati Jozop, Stoji njela, stoji pored mene, Branko Mikulić, taj poznati policijal. I kaže, muslimanski oni... Tamo taj, kaže, more, do 150, 60, 60, koliko je muslimana komijemo tada. Stoji ti taboci. I tamo su molance, sve stave oko tabo, ta svakog žena, djeca, prijatelje, tada ta onoga žene. I niko ne vrišti, niko ne čupa kosu. Niko ne nalavio, vidiš ono, djece pustili suze i plaću za svoje dvrte, to je njegov bavo. Vidiš ono Hanumu, ona plaća za mužu, ali to samo suze idu, niko ne lišti, niko ne nalavio, a samo jedan ili dva prvišćanska suđelaz proba da to čupaju kost u krnini, to viđu, to rište I sad blanko mi biti pitao na vespređu vas, profesora, Gospodine, šta je ovo? Ovi svi idu na stojanstvu, isplaćili dženoze, ovi prištini, ono, oni čupaju djelo, odjeći, a onda njegor Ahmeta Đozov nam je govorio, kaže, Gospodine, to je vjera. To je vjera. Jer oni vjeruju da će svoje ponovo sresti. Oni vjeruju samo da oni malo prije idu na onaj smjer. I oni znaju da će ponovo onim džene biti zajedni. Gdje što znači? Vjera, braćeno, ne znamo, obišli naš čovjek, ali on vjeruje u to, on vjeruje u to, razumijete. I koja je tu sad različit? Za vrijeme različit, mi smo imali prilike objeći neke korece kojima su djeca poginute, svi. I mi znamo, kak mi smo no, tako, nismo mi baš najjači vjenci, tijeli mi, tijeli ja, ja sam, razumijete. Ali vjerujte, ja, dožel, ja je, sam došao da je posle za sve gotovo sve ova skada. Nam samo jedna slučaj izpjeća. Šta znači mogu bojaviti? Šta znači vjerova vada žena? momak je poginu uz jedne poruce, drugi radio. Bile dorba izmjelju od visokog plemajvijaša koji izdržali četnici. I sada su iz naše brigade imali ljudi zadatak da čuvaju visokog, da četnici nekog I u tom su u komu izmjelju njih pogine jedan u radu, a dvije ostane živi. A jednače, jedna praksa, u akcije ne idu dva vrata, jedan ljudi mora ostajati jer ako je nema smisla s jedne konice dvojica. To je bilo pravilo kod nas. I nisu dali ovom krugom da ide, ljudi hoće i onda ide, hoće i onda ide. Išli da idu oba i išli se oba, so, i jedan je pominu, drugi je ostavlji, pale na njegu. I sad, naš zadatak je bio da odemo vratke posebe i da im samo tu mi jesu. To je, brače, ne za vana zadatak. Nika se ja u ljubom to nisam tijeli osvijeliti. Kako zaočinu sa glavi, materiju, da ime jedan siji pogled, jedan radija. Jedinica, dva siji, da ime više. Jedan radija, jedan pogled. Jedan proces fakultete, a ja su dobro zadatak, da ono imo da ima vijestinu. I mi smo uđeli novo, kako je u nas kada pogleda, umre, nese se to i mi smo svi i došli u porodici. Mi sjednemo u kući selama, zovemo paliku selama, Ili oni, znaju, oni su predpostavili da bi to moglo da buda. Ne znaju sad, od čega smo došli. Ali, roditelji odmah nositi. Mi smo sjeli i razdobarali vati. Tamo već veću, potkrijao odmah vatru loši da nam ka napravi, a babo sjedi s nama na sećanju. I mi ona što ima kapusteste, dobro što se radi. Okolo sad, da nam je nekako reći, to budeš to bez domnije. Kako im to saopstvo? Najtežnije je zajedni u životu svime. Sad nam je zgodno skru. kad babo kaže nama njego, kaže, djeco moja, jesu oba poginili samo jedan? Allah, on nas pita. I sad opet da bi malo ublaženo, kaže, jedan je ranjen. Ne kaže još da je ovaj poginu. Jer da ti je što blaže da ono podnesu, jer onda što kaže, ono su na svijeti, što onaj nastav rusima. I onda, jedan radnik, znači onaj, drugi je prije, baba sam započe. Reklo, Allah je tako odredi. A mati se opredu, ona loži, i ne prestaje da loži, zamiste braći na grada. Ona obači u pijeću, na drugoj popariji, da nam kata na Ona se opredu, rekao, ako mama. Kada sam ja to vidio, to samo takav iman mogao ju aslavi razumijete? Samo su aslavi imali takav da su da proneso ono što je najdježi. šta je to? To je samo svijest. To je koko godine. se moja ovada da Allah daje živjeti smrti. I ne može njegov njegov svojati. Ako ba, Allah ja sam tada izašao, imamo ljudi. To su obišli ljudi naši. Što. Nisteš podvorić na Znači, On je svjestan da Allah daje život. Iskrat to je najbolji znak njegove akine. To je znak njegove akine. Mi pa u ovoj razloga početavamo nekoliko akine. Da vidimo, kad volješ u otnovu tu se poznaju pravi ljudi koji vjeru nosi. Utavljeno je, kad mi razloga vršimo, nema razloga, razumijete. Kad sam to vidio da živio, da sam rekao nešto će od ove postajiti. I, eto, i je bići išljamo, u sudnjih dana. Dakle, gdje god, postimam polja i znam za ovom, jel tako, onaj, odredu, onda je lako sa Možete vidjeti kako je njima lakše sad njima? Šta mislite da oni vjere? Koji je to onda te, mu i ja? Kad ti ne vjeriš da ima onaj svijet, Kad ne vjerim se svojim sinom srestički, stvarno onda mene i nečudi što se ljudi razvarjuju, što bi iću Kad ovdje ne vjerim da će imati suzak ponovno tam sa svojim sinom. Jer ovo je odlazak sa ovog to je samo onaj ovdje prije, samo ovdje prije nas, usto kao kad bi dva dvojica bili, ne znam, babo i sin i babo, sinko, onda ja pođem tamo da ja pristanem, a kad je iz predavanja na kaku. Evo, eh? tako je isto. Na suđi dana viste kako vršu, kaže, je život brzo prošao, kaže Allah všegljiv. Kako je biste u popu tracionala švijeti. Neće niko reći, mi smo ostali još 30 godina na našeg sinina, na naše jubave, nego ćemo svi kazati, ti se na javu, mene obada, javu mi. Ostali smo dan ili divo da to tome, ako je dan ili divo dana kompletan život, onda ono naše nastavljenje sa našom osobom, bilo hanomom, bilo hanom, spužim, živom, mišem dječom, bilo djeca s nama, Živit će nam se kao da smo sada glasom bili je smijela. Proto je je vijenim, tako svijetna, onda je nemoj sve lakše podnijeti. Sve lakše je podnijeti, razumijete? Kad nema, onda moraš da izgubiš svakom nadu, razumijete? I vrlo je bitno daje, je tako ta kvala, da se mi razvijamo. Razvijamo ću ona se razvija sa sviješću, stane Šta je ta kvala? I ako se Allah ti veći zatim, I I jedne prilike, neki prepisuju to Hadreti Omerov Kunu, kako bi učitelj neki imao djecu tih prvih generacija možda mana. I dolazila djeca, opet je djeca moja, da je imala iskušati koliko su oni svjesni, su kogo vojali. Karne djecu, do sutra, molim vam, da mi sva mogu puhati po jednom ulicu, i kada niko ne vidi, da odje da je za gori, i da je donese onda sutra u školu mana, pa će mi onda malo preverat, prezizirat u te ptice. I normalno djeca čula poruku učitelja i sve trčali tamo i pohvataju po jednu pticu i gdje niko nemenju u šupu, nemenju neku u šupu, zapoljuje i u kesu spakuju i donesu u koku. Kad jedan mali neki kažu da je to bio unuk Hazreti, Ebu Bekranad je u on dolaz još kolo lagu tuža, nije donio ptice kući teme redio, nije donio. I sad su i veseli donijeli, izigravaju se sa njim, on nijedini pticu. I kaže dođete, a kam od tebe ptica? Kaže, imao se nema pticu, ja sam umatio pticu. Pa što je nis donio? Pa nisam je imao go zakatati. Kako nisam mogo zakatati? Nis neku, čak Kale, nekimo, i nekino. Kad li sve sad ne imao, je oštrio i sve. I donio je ja, alfino nam u neku šupu pticu, nema nikom, sve ja vada nema nikom. I ođete zakoniti če je če zapad? Allah mi je da. I Allah znaš, kogo što Ja ja zapadlju ptice, povijel Allah stvori. Koye Ja ja zapadlju nebilo uzmed, ziva tvoj maloj, nebiloj ptice. Pokaži, koe je bilo zazum? Nis bilo sam, bilo sam, veliko ljudi. Pane Allah, vstanu, vledovo, posmatrivo, znaf, da je uvedi. Kako dve apri neću možem? ja smije od njelom. I kao, da hoći ću pustiti. I onda kaže, djeca moje, svi ste njih uvijesti, osim u ovom ovom. Ovo je jedino, Kaže, Mladić, ja ti jedino vjeriš u ovah kapitana. Ti jedino znaš da sve prati. Ti si jedino kog pojaze u ovom kukupratratu. A mi, djeca, u ovom kapitane, čo sam osim. I sad se nekako nam takvije kog pojaze. jedna država sad došla u recesiju i krize, jer mnogi, vidjeli ste, hapaju čim ga nekada policija čopne, čim nekada Afrasijska policija ne ima svoju kesku. Vidjeli ste, i čita sve kovo da živi super, da ni ovi koji uzimaju, ali imaju tu liniju kogu javu trezvijete. Znači Vrlo značajno da mi to ima u sve, I da tako oddajemo svojim djecem. I kad i mi ne vedamo, da oni budu svjesni savjesni. Jer lako je uzijeti nešto kada da su izgledati potivnost, nekada je učin odmah nekom i tako onaj te stvari I To je jasno. Ja sam to bio zadnjene u Merkijim Mediji, kada je Ezan Zavuči vidio, i ste govorio na hađu, zlata je ogromna zlatara pola, ono ima to zlata. Ezan Zavuči i svi odmah izlazi, odmah se prekina trgovina. Jo, misli uči zatvarati ona vrata, jo, u vratu samo stavio na metar pre meni na vrata i svi dolazi. Nema neke nikome. Prvo, zašto? Zato što su ljudi koji bo boja te neće niko uzeti tuđi i prstine, nekako ništa A drugo zato što imaju šarijeska političe koji po go uzeti u travodom lugu dječi. Pa boja te neće niko a neko zato što je česlata uzim radđer koji je došao na akvar i došao na akvar i kradu prviđne diva, zunješ? Pričina ljudi koji sigurno boja te neće ali ima zato ljudi koji došao u drugim, onaj, po interesima ali ne da uzme jer imaju kako metra nadalne kamere jer da je supra policija u opsjetnijeru posjetiti sa krađima. Pa oni nesu to toga, a ovdje imaju svijest. Blak onome ko to radi i svijest. I zbog obojatosti, sa vagoj, a nešto sa svojim policiji. Jer policija ne da ti može izvjeći. Ti mi imedneš ti, urad sve ne valja. Ali vidite ovdje kako je pokazao ovaj dječar. Ona mi je pokazao kako trebalo. Ima vlada stupati, četiti raditi itd. I s tebog obojadnosti, znači moja vreda, ihlas je svi ovi, ovaj, sva troba dobra djela. Nijema dobro djela, ukoliko nema tebog obojadnosti. Zato Islamsko vrema kaže da jedno djelo neće kod obla biti primjeno bez dva dva osnovna uvjeta. To je da je ihlas o salata. Ihlas je iskren, odnosno i Ihlas je nijed. i Ihlas je kad nešto kujna malače Ako to imaš, Treba još samo da ima drugi umjet, a to je da ga učiniš djelom kako Allah određuje, nekih <gled> prizlaniju <gled> kadajstva. Neki kradu kradu kama šarijeskih neki kradu po sužnetu, Allah u kozlaniju kadajstva. Kako je daj se lako učinio i ti učinio to djelom. I ovdje ti možete biti primljeno ne učiniš prema šarijeskih broksi. Recite, od vas teboli ima nije da bilo je namaz u žadu, da kladnja s nama namaz i vremenu notre na ovom predatelju. Ima nije. Ali nije uz Nije nastupio kako je nastupio poslanik islam, koji traži od nas kada ulazimo u zaradku, kada baš odaklanjamo namaz, da moramo uzeti, bez zapisna nema namaza. I čak baš to doba nije tima, kaže, hajmajma, tako ne neki izbas ne došlo, odavijaj, odavljaj, njema će biti dvije poliskušno predavaju, a neće biti namaz jer je bez zapisna kada mora poznavati. Dakle, ba, osnave šarijeskih propisa mora odaklanjati onako kada je u Mora da da je umjet iskurti. Moje poslani, je poslanika, ali samo zatim da se iskurti. A isto tako, ako je njegov ušao sa drugom namerom, ne da klanja niti da smo šta predavanje, ne bolesno da špionira, da odkriva, da drugi nam prenosi, da meni nova ova nešto zna pa da onda, sad tamo neku grešku pa da onda živi, po Makedoni, po Gosti, po drugih mjesta, e njegov se neće priviti, makar vam uzjavlještvo no, proksu. Veli je mu istrljao, patukio, sad nešto idem mi. Istrljao i i lukio i sve. Ostalo i fajno mojko najpobornjičani, ali vršo kodim cijeli, ne da gledam, jer ja mu se namo neće iku ne što je jasno. Dakle, da ima i Vi znate ono, kad je jedan boška Karlu spasio život međecu, ono je veliku životu. Negdje je medo i negdje je upao neku ruku i ono je I Medo je tu primijetio da me je taj dvoški spasio život. I normalno sam Medo mi se zavadljeno, tog čovjek pokušao da pi. I čovjek se nađe mjedo, u neugodnom situaciji, spava za škol, a pčela mu došlo I veli Medo, sad je njega čela uvesti. Treba spašavati ovu dvošku da je meni sivo spasio. I Medo uzme normalno samu jednu glavnu riječu, bilo veliko baš. I onoj čeli udari i A uspuno tu bije i I odtad se to naziva medveđja usluga. <laughs> Jer ne jedom ti uslugu, napraviti, u stvaru ništa, sve. Razumijeti? <laughs> <laughs> Jer šta je ono dobar ne jedo, medveđimo dobar ne Ali ubi čovjek, tako i mi kad imamo dobar ne jedo, u džematu nešto da napravimo, u pravi smo. A onda ti, razvori džematu. <laughs> I ti si kome jedo, kupi narod kome. Koza vai, ti si to na medu. Kurit meda, budra fini dena. Pa su je? Budzi, nemoj, ona je ljubija to, ne pišalao nemoj da mene pjale sa tome, mi. Nije mnogo sitne stvari što breko kardabi, ko suneta nego koji držao, fazna praviti jedan balet je mi, jer je faz je nije u svima. Jer isto finansija sin svima, dolazaju dali je tak. Ne fazam dolazak ne poznaj Znači je, je dijeto koje moramo da imati, a ti njegov neće si pice, da li tizanje noku, da li vjezanje, ovakvom gore, napreći ta vrstava. I zbog... Oh. Čele, ubim san, ti stokari su uljokaj, kad sta takvi monci, mene više nema u kralbi. Ovo to je jad. Volim na ovu diskot, tamo se niko ne sveđa. Tamo svi zajedno plešu, trezu se, zazumije, ne razvajaju, niko, niko, svi se svima smiju, i niko... Nema to da je kvrvogleda kusma, kusma ono je kvrvogleda. Ono je nezatko je upalio. Ono je se sa oni potruhavalio. Gledajte, ono je upladar gleda, ono je tako dilo. Kde vedite, ono je zanarašilio. Ono je kare, nekak ono je stisnila luk. Jedno, nogi ujedno luk. Ono je kare, vidite, šta ono je to stomak odborčio. Uj, stomak odborčio. Ono je velik, šta ono je stisnil tol u stomak. Što mu maha nefražno je drugima, zunijete? Dvije su da, to malo na svetu pada, mi maha ne tražem, a ti referature lagne uključimo. Očekaj, ti štivun, ti usavljam, pridršu da gledam, jer ti gledam kako planjam, bez uvijedi. Živaš ljudi, odvori u ramiju, ali njegov namaz tiče prebrijedni. U mojom mjestu gdje sam ja radnje, jednom i tamo mi je jednom počeli uvanski. I ja ulazim za u i u ramiju pula ključu, kako ja u zadnji sak ulazim, poče za dalje poče za dalje svi dalje i svino a ovaj drugi Na na sva, koj je kom prav jer na mijelio, da je mnuchaca dio? VI doesn Je takte nev strega namaza, unitādov na sva' čin jeho bila por액 Az sk Velvet sea spazuala, na mladah kato ja smo rivu niko byla Morav uit��šte zo-li vlasen. kad desite namazno zam famous. To je pomemban, je liście A z Bogovejoj ati te to naša vjas a iz Bogovejoj ati se imandan ras mga svatijga I ta podej, Bogovejoj at he sa molim ide luckree se Kod nas čisto kažiš, koga ti, nema veze i ono znači, to, znači, hvaljnje posljed, kod nije to biti. Bitno je da je srce čisto i da, da sam ja finj. Ako je srce čisto, ako u njim imaš tani je kogu kogu je osoba, ono mora da ide, gdje se ima nešto dobro. Čime čiste srce, kod moj moram da lak, ko znaš. Čime čisto i dobro srce, moraš ima da hvaljnje. Jer kome će drugom za lak, prišao lak koji ti svi dava. Zar možeš biti čistog srca, pa ne pasne Že zubore mi čisto src. Kada meni je bedno namoram. Začo, ja nije to tvoje ne mislim. Misliš, sebi, je najbolje jedan. Svi u džani, a ti I sedim, kao u dobro, mislim, nikom ja tvoje ne mislim. Pa ste iz dobro. Ti samo da očekaneš. Pa svi mi po lomu radu načinu da dvorim, trudim uskalna zna. Hoće li tako dobroći da ne može se truditi? Dakle, sva ta djela, kao što nastaju ti zbog obojarnosti, bole Kad Allah na manu, je obogljena manuk, kad je u samate, kter naje u fašaj vol' tuker, zaista, namaz odvraća od vružnjine, Tak djeva. Dakle, Allah je namaz, namaz dao nekao teret, nego da se razratimo njemu i da nas pokrijeje da radimo dobra djele. Na slučenju je bogo bo bojazni, da je Bog onda nešto razi dobro. Znate, videli ste, sa poskada dovoljene, da je Nareke kao i onima prije vas, ista kare na kraju? Da alek utrdakun! Da biste ostali bogo da biste postali po svojaju. Znači to je posto pisan? Jer ti kako si vlad, pred onaj sami znak, onda ti nekada zumiš svom komšinu, zumiš onog vladu, zumiš onoga čovjeka koji ne radi, nije on njegov sin, nikom porace, i onda ti kaviš Allah je meni dao da ja i moj sin, moja žena radimo, hajde odvojimo dio za ovog našeg komšinu, kome niko ne radi. To dijelo taj, tu osnov stvari, tebe osvješljaju. Ako imam kako javim, to se da je Bogovijas, taj ti daj post, onda daje post, onda da, na niti se efektivaju društvo, da mora da nešto, onda učini za neko, ne razumije. Oni ovako, onaj, ja sam super dobar, što mene briga, sad mi ne može. Znači nisi, nije, nije, onaj, Bogovijas pokrenuo, nije. nije. Nego ti to, anu, sam pisaš. E zato je značajno, da budemo Bogovijasni, zato je značajno da tada djela iz Bogovijasni, zato su sva naša djela skomčana sa islamstvom, Makedom, skomč Kako nema vijera imaju, njegovni odgled neće biti primjeni. Samo tijela se primaju sa vijerom, vijera mora bi pokretati. Znači, ti glas to je čist vijet kad dolazam kada džaviju, kad nešto radimo, kad nekom pomažemo, kad dajemo, to radi Allah A onda je Allah, tako da je učinjeno premašarijevski propstvo, ne može nikad početi, zato ne može vjera vjera da radi kako početi. Ne imaju hladnje, nama sam početi. Kako sam hladnje, možemo hladnje na naziv vijetu. Zlučiš su, da znaš su, da ne možeš govorit, jer je to tamo evaku nam razbruzujete. Morat ću ih dakle, to znaka. I te Karli Islamsko Leman, to su dva krila. E sa ta dva krila, sa vao i, i glas penje se naše djelo. Ti sam samo jedno krilo sjeci, ona napada. Avion, ona jedan, vidjeli ste, ono krila ali ona jer ima šance on a atelira kako treba napisiti. Joči je profilat i otići, ona je njegdje tamo u nečiju će izgiviti. Znači, moraju oba krila da budu. To Allah pokazuje kutima bi ona, kute ptica, a vidite ovo, naša djela, jednom kažu, ona se dižu. Zato kaže, poslanika, ja volim da postim ponijedijekom i četvrtkom, jer se ponijedijekom i četvrtkom naša djela uzdižu do nebeski visina, dižu se ona. I ako se dižu, pomoći dva krila, i hlasa i salava. Ja ako se na istana, ona odošli. Odošli i izdobio, bio ispravom kule titi onaj koji nije zreti mir i razumijete. Tako da mi, mnoga naša djela, naravno, ostali isponi <tostan tostan> i ostali do nebeskih sfera. A nama je, kako bih rekao, vrlo biti da ta djela dođu do nebeskih sfera i da jel ba tu zadržimo, ne da se pravi i spustitirimo što dođu do nebeskih sfera, razumijete. I molimo pao što da naša djela dođu do nebeskih svjera, da se otvore nebeske kapije, da ja u Lašanu prijmi i da nešam ono bojazno na Nirolu, da budimo doni koji ćemo snijeti. Allah vam žele šanu u njegovku, ali geriju, da ti poslanite sami, da ćemo snijeti ono sve što ja je afirmativno dobro. Hajli, eto, molim o Lašanu da vas nagravi, u istinu za vaše prisutstvo, vode na ovome mjestu, drago da sam se družio, bar ovom nebliko trenutak, kad sa vama, molim o Lašanu da odravi naše bolestne, da se smili naši gurli, da nama da svakom dobro, da saču ovo islišenje nas i našim djecu i da nas učenik odvijenika u koji će živjeti i umrijeti sa takvom imanu u svome srcu, na svome djezi i u svojoj životnoj presi. Takvolo kao bi hadalo vas tako luma alim velikom. Osallahu ala se minne na muhammedje, malalik i